Mert meglepetésnek szántam. Valahogy mindig azt képzeltem, Vet nagy levegőt, Úgy hazajössz és akkor nagy csinnadrattával megmutatom, és szóval nem jöttél le, aztán megteltek múltak a hónapok, és értem. Sajnálom. Ah, oh, ne sajnáld, nincs semmi baj, de a lényeg, hogy van egy boltom a sétányon.